На душі не від чого стало кисло. І ось приготувався до сну. Тобто опинився на самоті. Бо дочка сховалась у свою кімнату, а дружина ніколи разом зі мною не лягає. Саме після того, як ми вгомунимося, вона й починає готувати на завтра свої знамениті обіди. Сама ж лягає, коли гаснуть усі вікна в будинку навпроти. Це могло бути в годину, ночі чи о другій. При цьому часто будили мене, і ми займалися спокійною любов'ю. Спокійною через те, що пристрашнішу могла б почути зі своєї кімнати дочка. Отже, ці акти нагадували покражі, коли злодії обережно шастують кімнатою, щоб не чинити галасу, і кладуть, що їх зацікавило, до мішка. Так і ми. Обережно і сторожко клали в міг те, що нас зацікавило Після того я засинав, фактично без снів Вичерпаний дотла Кажу про це тому, що сни мені сняться хіба в цей проміжок, коли лягаю я і коли жінка А ще вранці перед тим, як прокинутися Сьогодні дружина мене, напевне, не розбудить, бо від мене паскудно пахне, а вона терпіти не могла паскудних запахів, резонно вважаючи, що для любові потрібно натхнення. А яке натхнення може бути, коли тебе обдають трийним супухом? А в такому разі потрібно, щоб тим супухом дихали обидва партнери. Визнавав тут за нею повну рацію. До речі, сказати... Моя жінка була фаховим психологом і часто намагалася трактувати життя згідно з наукою, яку вивчала. Це приводило мене до переконання, що та наука із життям має досить приблизне погодження, бо абсурд, яким, як правило, і є наше існування, жодних законів не відає. Отож, ані логіка, ані психологія тут ні на що. Але це було тільки моє, єретичне, приховане перед іншими переконання. Ну, принаймні, дружині цього, щоб уберегти її нерви і реноме психолога, ніколи не висловлював. До сну сьогодні готувався по-особливому, уявивши собі власне ложе кріслом у кінозалі. З тією різницею, що тут був єдиним глядачем. Переді мною висів бо широкий екран. Кіно мало початися тоді, коли гасне світло. Тобто, коли виключається моя свідомість. Тоді екран і засвітиться. Більше був певний, що це буде не нове кіно, а третя серія того, що минулої ночі серіалу. Отже, перша серія була на початку ночі. Друга в день, коли же справді існує логіка життя, в чому я завжди сумнівався, то зараз подивлюся продовження фільму. І це тим більше можливе, бо того бажав. А це значить, на те настроювався. Абсурд же був у тому, що мені чомусь являлася коханка мого шефа, яка і поняття зеленого не має про мої сни. А отже, Людина, якої раніше не знав, та й навряд чи знатиму. Хіба у формі швидкоплинного видіння, як це сталося на сьогоднішньому фуршеті. Отже, закони логічної абсурдності в цьому разі цілком витримано. Я зі спокійною душею можу зануритись у солодкі хвилі, тим більше, що й справді неймовірно втомився і конче потребую відпочинку. Але логіка абсурду завжди вища і сильніша у моглядної. І я в тому переконався. Екран переді мною не засвітився. Тобто проспав без жодних сновидінь. Аж доки під боком не почала вмощуватися моя половина, яка пахла свіжими харчовими запахами. Причому повела себе так, ніби була не проти і полюбитися. Бо коли того не бажала... То лягала побіч тихесенько, бо я ніколи того не чую і не буджуся. Щудувався й на цю нелогічність.